Мені здалося, що я почув зубовний скрегіт, і я пошкодував, що розповів тітюнникові про трагедію, свідком якої став у своїй далекій юності. Потім набачився різних трагедій, часом іще страшніших, але ця не забувалася. Потроху розговорилися. «Мені давно хотілося з вами познайомитись», – мовив тітюнник, докурюючи цигарку. «Я жив тоді відлюдькувато, частіше зустрічався з лосями та кабанами, ніж із людьми моєї професії. Спілка поповнювалася молодими, яких я майже не знав. Про Тютюнника, звичайно, чув, але зустрівся з ним уперше. Та ця людина відразу ж викликала в мене довіру. «Скажіть, Григоре, може ви знаєте... Скажіть, будь ласка, чому видавництво загальмувало мою книжечку? І це не тільки тут». «Знаю, Миколу Даниловичу, вся спілка про це говорить, про вас». І про Віктора Некрасова «Вас у ЦК спарували і, здається, не для добра». З Некрасовим ми зустрічалися приязно, але близькими не були. Нещодавно я зустрів його на Хрещатику, він скаржився, що його також перестали друкувати. Отже, нам справді приготували однакову долю. «На редакторів не ображайтеся», – вів далі Григер, який також працював редактором. «Вони невинні. Надійшла висока вказівка». «Яка?» Таємно, звичайно. Вас заборонено друкувати, але пояснювати належить незадовільною якістю творів, мені головний признався. Сютюнник не просив, аби я нікому не розповідав про це розголошення державної таємниці. Але мене й не треба просити. Було ясно. Якщо компетентні органи довідаються, хто розповів мені гірку правду, Григір позбудеться роботи. І це щонайменше. Отож, я не сказав цього навіть вердникові. Тим часом Бердник і його наречена вирішили пошлюбитись. Нам із Раїсою подобалась Валентина. Це була чиста, щира душа. Раїса знайшла для них добре помешкання. Її брат Іван, лікар-отоларинголог, разом із дружиною і дітьми отримав відрядження в Африку, до Малі, на цілих три роки. Ключі від двокімнатної квартири брат залишив Раїсі, а вона вручила їх Бердникові. Іванова квартира містилася тут же, на госпдворі. Тепер ми разом, двома парами, ходили в урочищі Віти, збирали гриби, годинами сперечалися про закони космосу. Звісно, ми з Бердником багато в чому були не схожі, але модель світобудови в нашій уяві жила майже та сама. А цього цілком досить, аби відчувати близькість. Особливо ми полюбили два велетенські дуби в урочищі, які за своїм віком наближаються до тисячоліття. Я гадаю, вони старіші від запорізького дуба на Хортиці, а тому Уже понад сімсот. Збереглися ці казкові велетні лише тому, що стоять серед боліт у гущавині лісу, куди час від часу зазирали лише лісники. Дивно і незвично відчувати себе поруч живої істоти, яка могла б розказати, наприклад, про князя Володимира Мономаха, який любив полювати в київських урочищах. «Цей зелений патріарх, – казав Бердник, задерши голову догори, здатний до психічного життя і, мабуть, більшою мірою, ніж ми уявляємо, – Рослини вміють любити, вони впізнають тих, хто їх доглядає. Вам доводилося про це читати? Так, тоді про це багато друкували в науково-популярних журналах. Приклади, що там наводилися, були рязючі. Ми стояли під гігантами, що своїм верховіттям черкали невисокі хмари і намагалися розгадати, як вони сприймають світ та чи помічають нашу присутність. Незважаючи на те, що мене не друкували, я в той час багато працював, так багато, як ніколи раніше. Тут ми з Берником були цілком протилежної вдачі. Він міг писати лише в тому разі, коли існувала гарантія негайно видати написане. Оскільки таких гарантій не було і близько, Берник взагалі нічого не писав. Головне, що я прагнув якось висловити, була формула сонця. Так я назвав проблему, що охоплювала весь комплекс питань, пов'язаних із походженням загальносуспільної додаткової вартості. Навіть тоді, коли я вже здавалося б цілком ясно і чітко уявляв джерела її походження, знайти форму викладу було надзвичайно важко. Першою спробою став роман, що так і називався «Формула сонця». Насправді, це радше трактат, ніж роман. А проте я здав його до видавництва «Радянський письменник», хоч і не сподівався, що він буде надрукований. Маркса я в ньому не чіпав, просто намагався довести, що додатковий продукт Отже, додаткова вартість народжується з додаткової сонячної енергії, котру отримує земна куля в новому врожаї. Та якщо в суспільстві не існує вільного руху вартості, держава через розростання своїх органів поглинає всю продукцію сільського господарства, і тоді додаткова вартість взагалі не виробляється.